Hej och välkomna till veckan med Petri Krim, med mig Linus Lindahl. Och mig Pernilla Waderbäck bakom Spakarna. Vi kommer ge er uppdateringar dels från veckans Krim-händelse- men också uppdateringar ifall som vi har tagit upp här tidigare. Och vi ska börja i Ulricehamn strax efter klockan ett nattemot i onsdags. Då inkom ett larm till polisen om att flera personer ska vara skadade i ett flerfamiljshus och i huset hittas två avlidna personer. En 21-årig kille och en 16-årig tjej grips och anhålls under dagen misstänkta för mord. Åklagan, han hävde senare anhållandet av den här tjejen. p 47 här hade träffat en granne som väcktes av skrik från huset. Alltså du vet jag hörde bara att någon skriker så jag, jag tänkte att det handlar om någonting men jag visste inte att det är så grovt. Hur känns det nu när du vet vad som har hänt är, alltså, det, är, det, är det obehagligt? Ja faktiskt det är jätteobehagligt. Alltså jag kan inte sova Kan du beskriva den känslan när man vaknar mitt i natten och att någon alltså, skriker vet, i huset? Jag är helt hållet faktiskt. Det är väldigt tidigt i den här utredningen så vi vet inte så mycket än. Enligt uppgifter i flera medier så ska fyra personer ha trängt sig in i det här huset, bland annat via balkongen på husets baksida. Och den nu mordmisstänkte 21-åringen, han ska enligt Göteborgsposten, ha sagt att han handlat i självförsvar. När vi spelar in det här så är senaste nytt att ytterligare två personer har anhållits misstänkta för försök till grovt rån. Och det är på samma adress då som de här morden ska ha skett. I ett pressmeddelande säger åklagaren Martin Svensson att utredningen är inne i ett känsligt läge och att det återstår att förhöra flertalet personer och han kommer ta ställning i häktningsfrågan idag fredag. Och det är ju då senast klockan 12 den tredje dagen efter ett beslut om anhållande som åklagaren måste göra häktningsframställan till en domstol. Och Pernilla, nu ska vi gå vidare med ett fall i Sundsvall som vi tog upp för några veckor sedan. Och det var ett fall där en man dömdes för våldtäkt i april i år. Och det här fallet har tagit flera märkliga vändningar. Till en början så var det ett ganska vanligt fall får man väl säga. Där en man dömdes till fängelse i två och ett halvt år för våldtäkt på en kvinna i tingsrätten då. Mannen som genomgående nekat till brott var inte nöjd med tingsrättens bedömning och överklagade domen till hovrätten. Och det är efter den här överklagan till hovrätten som fallet tagit en märklig vändning kan man säga. Kvinnan tar plötsligt tillbaka sina uppgifter om att hon ska ha våldtagits. Hon har själv av sig till mannens försvarsadvokat och efter hovrättsförhandlingen så släpps mannen ur häktet i väntan på dom och det här tyder ju på att han kommer frias. Men innan domen hinner meddelas så dyker upp ytterligare nya uppgifter som gör att åklagaren Lo som blir misstänksam. Eh, och Då kallade kallades den målsägaren in på förhör till polisen och bekräftade då att hon har utsatts för påtryckningar. Hon eh, uppgav då att det hon har berättat för polis och i tingsrätten det är det som är riktigt.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 Hela våldtäktsmålet det tas om i hovrätten och det startas också en utredning om misstänkt övergrepp i rättssak. Och den misstänkte mannens advokat som vi hörde i förra programmet han begär nu att bli entledigad med hänvisning till god advokatsed. Mannens nya advokat inför hovrättsförhandlingarna det blir Viktor Banke. Och nu blir hovrättsförhandlingarna av. De hålls i början av september men... Det slutar inte där, Panilla, utan det kommer fler vändningar i det här. Ja, för nu är ju utgångsläget för den åtalade mannen ett helt annat. Den 5 september när förhandlingen avslutas så meddelar mannen att han drar tillbaka sin överklagan till hovrätten. Det här innebär att tingsrättsdomen står fast och att mannen då är dömd för våldtäkten till fängelse i två och ett halvt år. Och att dra tillbaka en överklagan så här långt in i processen, det är inte ovanligt menar advokaten Victor Banke. Eftersom mannen riskerade ett högre straff i hovrätten så valde man därför att acceptera tingsrättens dom. Anledningen är att efter avslutad huvudförhandling så kom hovrätten fram till att det fanns allt jämt sannolika själv för det brott han dömdes för i tingsrätten och det innebär i klarspråk att, att hovrätten har överlagt och att man, kommer komma, eller att man har kommit fram till en fällande dom även i, i hovrätten. Och då är reglerna som sådana att eh, i och med att vi hade överklagat självständigt, det vill säga inom tre veckor från dom och åklagaren inte hade gjort det men därefter anslutit sig och, och lämnat in ett eget överklagande. Så är reglerna sådana att om vi drar tillbaka då, då faller också åklagarens överklagande och tyvärr får man väl säga eh, så, så är det ett system som innebär att det lämnar den enskilda under viss press. Han förnekar brott och, och jag hade gärna sett att det, att det hade prövats men, men eh, så är det och det får man förstå. Nu de senaste nyheterna kring mordet på tolvåriga Adriana där åtalet för själva mordet kommer nu i mitten av oktober. Ja men redan nu så har åtal väckts i en annan del som har koppling till det här mordet och där har rättegången till och med redan inlett nu i veckan. Sen kommer man att haka på med rättegången kring mordet på Adriana längre fram då. Det här är ju en oerhört tragisk händelse och skotten som träffade Adriana när hon var ute och rastade sin hund vid McDonalds den 2 augusti 2020. De var ju egentligen riktade mot två gängkriminella män som befann sig i närheten av McDonalds den här aktuella natten. Mm, totalt avlossades 21 skott men de här två måltavlorna de lyckades klara sig undan kulorna då och det är de här två männen som tillsammans med flera andra personer åtalats nu för bland annat försök till mord i Vällingby en månad efter skotten vid McDonalds. Och de här mordförsöken, de ska då vara en hämndaktion för den beskjutning som skedde i samband med att Adriana mördades. Totalt är det ju då nio personer bara i den här första delen som åtalats och det är för den delen som rättegången inleddes i måndags. Åklagaren Ida Arnell, hon förklarar varför man valt att dela upp de här två ärendena som på ett sätt hänger ihop men man har då delat upp dem i två åtal. Mm. Ja. Nej men det hade egentligen att göra med att det blev klara i den här delen tidigare. Då ska inte de personerna behöva sitta och, och vänta på ett åtal på grund av att den andra delen inte blev klar i tid då. Så därför så fick vi göra på det här sättet att vi fick ändra om ordningen helt enkelt. Och som vi är inne på ofta här i Petri Krims så är många gänguppgörelser väldigt svåra att utreda och leder inte alltid så långt som till rättegång. Och Ida Anell, hon menar att möjligheten att knäcka de krypterade apparna varit avgörande även i den här utredningen. Eh, ja. Det här är ju då att det som vi fick som var det viktiga tillärendet- det var ju den här krypterade chatten Sky, FSC. Det var då bilden klarnade och vi kunde se vilka personer som var involverade. Och vi på P3 Krim kommer såklart fortsätta följa den här processen kring Adriana-fallet- och rättegångarna de beräknas pågå ända fram till årsskiftet. Sen vill vi också ge er det senaste när det kommer till de våldsamma upploppen som tog plats på flera håll i landet i påskas när den högerextreme politiken Rasmus Palludan brände koraner i Sverige. Peter Krim gjorde ju ett längre avsnitt om de här påskupploppen kort efter att de inträffade. Men lite kortfattat då så ledde de här koranbränningarna till våldsamma upplopp. Det var stenkastning, bränder och våld mot poliser som attackerades. Många personer greps runt om i landet för att ha deltagit i upploppen. En liten kartläggning från Aftonbladet så rör det sig om 15 män som sedan i våras har dömts för brott som våldsamt upplopp, sabotage mot blåljusverksamhet eller våld mot tjänsteman. Några av de här fallen har överklagats till hovrätten och nu den senaste veckan så har de första två hovrättsdomarna kommit faktiskt och båda rör upploppen som skedde i Sveaparken i Örebro. I den första domen fastslår man tingsrättens dom om fängelse för grovt blåljussabotage samtidigt som man förlänger straffet för några av de inblandade männen till fem år istället för fyra. Och Två av männen dömdes även till utvisning i tingsrätten men det har hovrätten valt att avslå då man menar att det saknas skäl för utvisning med hänsyn till männens personliga förhållanden. Och i måndag så kom en andra dom i Göta hovrätt som också gällde påskupploppen. Även där fastlog hovrätten att fyra inblandade då skulle dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Och något som är intressant här det är att det ändå blir domar på fleråriga fängelsestraff. För det här är ju ett ganska, en ganska ny brottsrubricering, Sabotage mot blåljusverksamhet. Den trädde i kraft i januari 2020. Och det är just för att markera från lagstiftaren att man ser allvarligt på den här typen av sabotage mot samhällsbärande funktioner som ju blåjuspersonal är. Ja, och för grovt blåljussabotage så går straffskalan nu ända upp till livstidsfängelse faktiskt. Och det är något som man bara använder vid de grövsta brotten som mord, människoröv eller grovt spioneri för att nämna några. Det var allt för veckan i p Krim. Jag heter Pernilla Wadebeck Och jag heter Linus Lindahl.